بندونه دي نه نو شدل تکيده يو بند څه شي و دې يو کاربري زدا بياله گاده څه به کنه څنګه به کې ډېر لوی دا راغو ته ځنه نه راي لګ نو چې او ټول بندونه کار کاو ټول بندونه څه کو کار کنا څورګه صدقه ورک هر راس مره خيزه را او زه نهونه سپتي پته وانه چې څنګه نو صدا صدا خانا كل يوم تطلع فيه شمس نبي الرسول تصحيل رياض تي را دي او نبي رسول سلام بعد قبلية تصمع بالمعيد خير من انترابنا لذلك أن مقدر للتعبير لا للعمل أن يعدل بين الاسنين صدقتنا انصاب كولد ذو ذو ذو كساب ترمينا صدقتنا ويعين الرجل على دابته فيهمل عليها أو يرفع عليها مطار صدقتنا مدد كولد يوسريت وصورلی دا غبانی چی سوری کی پی ایسورلیو تا دریگی نا دیو سرکلکنون ویزو ورود آنگاوزا یاو سر بارو چت کی ویرفو علیه مطابون صدقتون والکلمت و طویبت و فاک خبر صدقه Let's يا راسي قطو على زاويه بس بس انا اوتو करता you. ताली शादी शादी چھتام دو کی اینایت وطروس پی آخر چھتار یو لوخے لکے و ماقام بل لوخے لکے انہیں ساروں چھتا کندر اوپر ادری گی و سار داڑائی پائے کے و ماقام داڑائی پائے کے اس کو خرس راگ لے دیں خرس ٹکے دیں صحیح بس رمون اڈک کی اور مازگاری کی او دی سایرانی کی پی خوار تا فجی تی روڈ با نیزانو پا تا با تاو لگی آگر غرسی زونت او دا تینکای د پایو د دی در ربشان دی تینکای نید در بودا تینکای جی گاردو سرچی دا تینکای د پایو سی درکی پی خوار تراوانی تا رو بار دی مستقل او خو خرسولی و من حتن نوی علیہ السلاموی ورسې دلته د وغدري کینو دا اصلې په دې نظر کې دام یو ډېر خساره ده چې بي ګډو نه وي او په پیسې خالص پیسې دي درګي زه ستوري قسم خوړو قسم یو قران مليو جنا په ګما په په کیسه ونی او باچو قران بر څلې ژره د خدای هر کتاب کې چا نه وو او ورته ما پکاله چې زه خو په لوخ کې او بو واسو مې خبره وکړه شو ما پکې چولې نه زه په کیسه کوم دا کار نه کوم دا ویده چې کاڅه نه سړی وو د جمعه په با باندې څنګه وکولا او په اړه دې هغه ځکه چې هر کاته صحیح او بیا د قرانم په وسیله د جمعه دګوم کڅه د جمعه په جمعه دګولې هغه طارت زه خیم چې ما حکومت له غولې دی غولې چې اندې څه رامه چې حکومت دیوال دا کړې د سیو تاسو لا کوم نه دا چې رامه دې دیوال جوړ او لا کوم قرآن مې دیوږي حکومت کې له غولې دې حکومت لا کوم کنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما المسلم یغرز او غیر او یغره او ځان نشته یو مسلمان چیا غلونه وکړي غرس ونه کړن یا فسلو کړن دا نيبي انسانو خري يا ته مارغان خري يا ته ساريو خري او بده کړي صدقه را په هر وخت کې د امر راول دي چې وما سورې کم نه هول له صدقو چې کم تن اغلا شون صدقه سره کارا نو دا ذمیدارای چې زکووی اجر بیا ذمیداری به سره د تجارت به کارو غارونو کې میچان بیا وکړل او مالګری دیریږي نو هغه تجارت دی خو د ثواب په لهاسره شدید دی نو هغه څه زمیداری دا کدي کې چې کاندنو چې مرګای تی وو خپل مرګا په تو باندې کاوه لې شي هغه یې دا سره یې څه نو خپل دا صلاح کار څو خلاو دا وانبي هرایت رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله ما فيو قلبي ما فيو قيشوا دی ویسنا کاری خذی چې مرط بکلب علی راس رکیین چې دا تیره شو په سپی باندې واست ویو کوي چې هغه سپه څنګه د قرب وجه وجل ویغل راستر دی فل دیز ناکاری خزی دیز کمدر اخپلا موزد ایڈمی اخپلا بوٹ راویست بوٹ سیندل فا او سا قطو بی خیمارینا دو پاٹی پوری اوتاو فا نزاعت لہو می الما فا کونی اولاو براویست لی فا غفر لہا بذالک ندی و جناغیت سو شوا ما فیو شوا نبی اسلام السلام نتا شو شوا انلا نافل بهاي اجر لصاروكم مجلادر لك چوبو تاسو کو او خراپ کولو ورک نبی عليه السلامي في كل ذات كبير رضه اجر فاردن جگر والا دا اغلب ما راغ په راغب ساتل سر چلو جګه مطلب استه واله تيزه او په دې بیا اجازه لري به انسان غوړې په خاطر او په خدمتونو او مارلیکل تعاليب angle وانه نو عمره بي ورره قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اوذ با تمرات في حرته يا وي په دې د تيشو د وينه صدا سرګله شو ورګله شو هم سکات ها چېږي سره کوي ور تر دې شمل شو د لوګي اني ولا خوراق ور ځو اني خوشي چه فتا کلو من خشاش الارد چه داد اسمه کسی زون اوکری وانا بی هره رقال قال عیسی و سلام مار رجولن بغسن شجرات تیرشی و سره رسانگ ادوانا وشاد اللاری بانی اللاری قرامات شو فقال لانحینا هذا عن طريق المسلمین دا وزود مسلمانان دلاری نلرکومه دا علا چه دا اون ارد اللاری او داونا سکم نرو دا شاہ مملوکا نوی اچاس نوی مملوکا نوی دانا نفیار سیدہ فرشاہ مملوکی نتا پوسفا قید فا ادخل الجنہ نبیر اسلامی نے جنتا داخل شد نبیر اسلام فرمائی دا قدر ایت و رجولن ما او دی و سڑے چاہ درسی دفع جنت یا سنو اولیدو یا خوب کی یا کشفوش نبی علیه سلام یا لیلتو المیراج کی بلدار چکو عالم مشاہد کی عالم غیب لیدو اللہ صاحبی وحی کار دیمو یا تقلبو فی الجنہ گرزیدو جنب کی فی شجر پیل خطاها من ظاہر الطریق داولی دووجی لیویوننا شده غسکڑ و دلائنا کانت و زندات الاسلام يختلفه تساورو تاکید وا نبي بردا قال قلت يا نبي الله <سؤال> علمني شيئا انت فوي به ما تذا سذاسو فائدہ مند خبر او خيا فائدہ مند سدمن خبر او خيا نبي عليه السلام تمي ايه الاذان انتريت المسلمين المسلمانا دلارن التكليف او دا زاہری لارنا تکلیب لري کول چې دا غیر دوم را سواب دی نو چه کل او سڑی دا ما نبی لارینا چه دا دو دا اللہ پا ما لار کی کم دیوالو نری او دا غیر نا خندو نسکی لري کئی گناہو نا لاری کئی نور سا لاری کئی او اللہ تنیز دیکئی ندا و فیدامن نبی رواحو مسلم و سرانس کرو حدیث آدیی امی حاکر کتا قرنا فی باب علامات نبوت انشاءاللہ